يا من إليه المشتكى مشتكا عدد دليل قد بكى قد بكى يا من إليه المشتكى مشتكا عدد دليل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونثوب إليه ونأوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادية له وأشهد أن لا إله إلا الله أحده لا شريك له وأشهد أن محمد ابن رسول صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعه بإحسان إله ومدين ما بعده بشأن سؤمن الله جل جلاله زحواليه جمعنا نقوم بلاغه دات من أوبطي Doroslimo, salatu i selam na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Da njegovu, povodili smo njegove sabine sa koji ga slijede su u njega dana. Danas govorimo o prvom poslaniku na zemlji. Prvom rasulu na zemlji, Onuhu alaihi sallam. i smo i prošli sput govorili je li Adam alaihi sallam poslanik ili nije. Pa spominjali Šita, jednog od njegovih sinova, pa spominjali Idris alaihi Selam, kao jednog od njegovih unuka. Lema se različa dali da li Idris bio prije Nuha? Pošto mi izmao mišljenje, se Yusaymin kaže Idris nije bio prije Nuha, nego je on od poslanika Benu Israel, pa ćemo ga spominjati u tom i, i poredku. Lema je što on najbolji, najbolje zna. <clears throat> Idris je bio kad je prvi koji je pisao Perom koji je proučavao ovu da kažemo nauku zvijezda i mjesec i tako dalje onaj prvi koji nosio neku šivanu odjeću jo još ima podatak koji se vjeruje za njega poslanih sa selam ga je vidio na kojem na četvrtu četvrto nebo pitao idri se nam mala koliko mi je ostalo od života pa kaže polj sam nam dopitamo pa kada došo na crta to nebo sreo se melek smrti pa kaže gdje si pošao kaže pošao sam na pitano koliko mu je ostalo do smrti pa kaže melek smrti čeka da pogledam pa kaže melek koji je bio sa njim već je vidio i drisa da je umro kaže subhana kaže melek smrti subhana nije mi jasno bilo Znam da Idris na zemlji, Allah mi je na redan, uzmano duš na četvrto nebo. Neki kažu da je Idris selam uzmano da nije umro kao što nije umroo ni? Islal-e-Selam, Is ali poju hadisma kažemo da je Idris al-e-Selam umroo na, na četvrto nebo. Mi ćemo kasnije ništa o njimu njim govoriti, ga srstavamo u red od poslanika Benu Israim. Što stiče nuhal selam znači nakon što Adam selam umru, dolazi redosje redoslijed njegovi potomak, tako? I Nuh ali i Selam se spominje da je na devjetom kolenu od, od Adema ali i Selam, na devjetom koljenu, znači devjeti njegov potomak. Buharija a drugi milježi, da je poslani, sam, sam rekao, da je između nuha, između nuha i Adema bilo deset karnova, deset koruna, deset vjekova. Karno sko je kar nema više. Ima više značenje, tako. Ili nema to spomeni on onaj pokušao da da dođe šta bi moglo biti najbliži. Karno. Kar, šta je Karno? Karn. Ono što je najbliže jeste da je kar znači 100 godina. Da kar znači 100 godina. Također može da može da znači da je to gil, da je to a, jedna generacija. Da je to jedna generacija. E, Ako uzmemo da je između Nuh A.S. i Adem A.S. bilo deset kurun, puta sto, koliko je to. Hiljadu godina. Kaže, Nabas fil Islam. Znači, nakon što Adem A.S. umru, prošlo je hiljadu godina, svi su, kaže, bili u Islamu. Svi su bili u Islamu. To je, dok se nije pojavio, kaže, širk. Jer, kaže, bio je Teohaj, osta spominje, da su ljudi bili na Tavohidu hiljadu godina. A nakon toga se pojavio novom narodu širke. A sad, koliko je e, nuhov narod živio vremena u širku, to se nigdje ne spomeni. Što znači da se oni mogli živjeti, pošto su ljudi u to vreme živjeli 700 800, -800 000 godina i više, moguće da su ljudi živjeli Isto tako dosta vjekova u, u širku. širku, ne, ne, u, u, u, 1000 godina su živjeli u, u deset vjekov, su živjeli u, u islamu. Što znači da suši mogu ziti četiri prije šest, možda i deset vjekov opet u kufru. Ako bi uzelo da je džil, da je generacija 10, eh, da je generacija karn, u to vrijeme su živjeli mnogo, a kažemo za 1000 godina. Ako bi uzeli da su živjeli 10 generacija, dobro on se isprepletu tako, onda bi to možda znaš da je između Nuha i Adema nekoliko hiljala godina, da nije deset, da nije samo 1000. Da nije samo? 1000. Je tako? Ali pošto je najbliže mišljenje da kar znači 100 godina, je l' tako da skorara pa tako, najčešće koristi tako onda znači više 1000 godina ljudi u, u islamu, Nakon toga se pojaviju Kako se pojavio Širk? Allah šan, nakon toga, nakon što se pojavio Širk, šaljej šal prvog poslanika na zemlju. Kako znamo da je Nuh prvi poslanik? Sada pita, je li bio Adam Nebi? Kaže, poslanik sa vlastnom jest. Znači, on je bio Nebi. Isto kaže da je bio... odlema je pokušala da naprave šta je Resul, šta je vjerovjesnik. A, šta je, ne, šta je poslanik, šta je vjerovjesnik? Poslanik je onaj koji donosi novu knjigu. Novi šerijed donosi. A vjerovjesnici su so oni koji dolaze samo, da kažemo, kao daje, jel, kao nešto koji će u stvari, održava taj šerijed do, do sljedećeg poslanika. Jel' tako? Pa, lajšano, spominje Nuhaka kao prvog, mi smo objavili, Pa kaže, mi smo objavili Nuhu i poslanicima posle, posle njega. Pa se razumije iz ovoga, izvijajate da je prvi poslanik, no. No, da prije njega nije bilo ovih objava slanja. Također u hadesu o šefatu, kad dođu Adamu, Adam se da, da traži, odlaži što onda počne suđenje, pa kaže, ja sam počinio greh, nefs i nefs i te kaže, drugom pa činjenica da učnu hale sana ti si prvi poslanik koji baš vanu poslav. Pa se razumije, zova da? je ha, Da, je Nuha al-Sana prvi prvi poslanik. E, gdje je al-Sana živio? Znači, A što gdje je njemu došla objava? Gdje se dešavalo ovo što se dešavalo? U U Šamu. U Indiji. Treba nijem vezi, reći slobano. U, u Iraku, u Iraku se rešavalo, u Babilonu, na rijeci Elfati, i tigri u tom području. U tom području, znam je Bastrak, Ufa i Mosul i tako dalje. Na tom području. Tu je tako rođen ko? Ibrahim Ali i Selam u Iraku. Tako. I dosta poslanika je poslati u Iraku. Neki su poslanici poslati, Na roskom poluostrovu neki su euh dolagv Dol, Jemen, ko što je Ad i tako. Neki su u Šamu, neki su u Egiptu, koji je u Egiptu posla Jusuf al-Selam, Musa i Harun. Harun u Šamu, Selim Jens pa, u Iraku i tako dalje. na jugu Iraka kažemo da je današnji Irak al-tu da e, Nuh al-Selam primio Premium javu. <clears throat> Kaže se da je u to vrijeme sva zamajska kugla bila naseljena. Nije bilo ni jedne doline ni jednog brda da ga ljudi nisu naseljavali. Значи na znači, kursu ljudi živjela mnogo godina. Jedako naseljeni su naći ono što je danas poznato. Ha? Možda oni tamo Inke, oni i Maje po Merci, južno, sjeverno, gdje već ima po Kini da U to vreme svaka dolina i svako brdo bilo naseljeno. Svaka dolina i svako brdo bili naseljeni. Buharija i drugi bilježi hadis poslanika sallallahu alejhi kako je počelo da je kako, kako je početak shirka. Kako je početak shirka. Naudi su sure u suri Nuh, tako, E La tazeruna alihatakum, voddan, vola suvaan, vola jehuzan, vajalukan, vnesra. Vod, vosuvaan, vajalukan, vajalukan, vnesra. Každa su ovo bili nuhovi sinovi. Neki kažu da su ovo bili nuhovi sinovi, a neki kažu da su bili iz generacije, jeli, njegovi neki unuci i pravunuci, koji su bili pobožnjaci, dobri, dobri ljudi. Je ja tako? Nakon što su oni umrli, ha, ljudi su žalili za njima. Ljudi su za njima. žalili. Pa je došao Iblis, pa kaže, pošto žalite za njima, hoćete da vam ja nacetam i prvog kojeg je to jeste Vedun. Vedun je on je prvi koji je od tih pogožnjaka, od tih ljud, dobri ljudi kojeg su počeli prvog da obožavaju. Pa kad je nacrtao je sliku, <clears throat> pa je, nakon toga kad je crtao po kućama da svaki ima u svoju kuću sliku. Nakon što su prolazile kaže, generacije, jer generacije, što znači da, su, da je ovaj narod živio jedno vrijeme u islamu, ti ovi deset vijekova, a nakon toga su prozle generacije, već znači, ušto iako u početku on nije bio širk, ovako je početak bio slič oso kad ni kad ni vidi taj ti malo a vezet malo ona ona ona se posetiš niha povrati tako dalje kad umrla generacija aj kaže da aj ja ćemo sa napravim obliku kipa došo ovaj i bismo napravio ove podobno jaku obliku kipova znači još nije počelo obožavanje pa kad umrla generacija ajde sada da napravite jednu džamiju ili kako u to vrijeme bilo tako na ona hramovi A gdje ćete ih staviti i gdje budete obavljali namaz da se posjetite. Pa kada je umrla ova generacija, došao i bliz nakon toga kaže, vaši preci su šta? Obožavali ove kipove. To su bogovi, zbog njih pada kiša, zbog njih jov, zbog njih ulje i tako dalje. Ovaj za sunce, ovaj za mjeseca i tako se raširio širk na cijeloj Zamanjskoj kugli. Kako se raširio širk? Na cijeloj Zamanjskoj kugli. Ako stoji kod Buhari i kod, kod drugih. Ja tako? I u tom stanju u kojem je, Eli, se nalazio taj narod, Allah šta a poslao i objavio Nuhu, Nuhu alaihissalam. I onda nastaju duge godine u kojima će Nuhu alaihissalam pozivati svoj narod, generacije za generacijama Onda im nje, šta je shir, kakav je šir, na čemu su ljudi bili? Da je to je el tako oni shvatili da to nije tako onaj kakva kazna čeka ljude na sudnjem danu. Čak se prenosi da je Nuh ali se onda kaže poslanici -e Ja što kaže oti od djalo ono što je jedan on poslanik nije rekao prijemena, a i Nuh je svoj narod upozoravao, na na djalala. Ja tako. Kao kaže Nuh selam Nije dao tokom lijena i danara. Netao i noću i danju itano i jano sa svim stresno sa svojom, sa svim svojim umjećem. Kaže im na bas Muhamed Selam ima je 480 godina kada mu je došla objava. Njegovom 480. godin došla mu je objava. Da bi nakon objave ostao u svom ardu koliko 950 godina, 950, ali samo se spominje da je ilahamsinana, ilahams da je Da 1000 godina manji? Manji je 50. Nakon svega toga, nakon raspravi, nakon ti 950 godina, svaka generacija je upozoravala drugu generaciju Nuh kazi je ovo, nemojte vam vjerovat, Nuh kazi je ovo, nemojte vam vjerovat, pa su jedni, oni su umirali, dolazi za druga generacija, Nuh ostaje među među njima. Da bi na kraju oni rekli Nuh, alaih u Suri Hud i tako Al-Adišanu spominje 20 nekoliko puta Nuh, alaih selam, u, u Suri Hud kaže Al-Adišanu, a onda su oni rekli Nuhom, o Nuhu s namasi se raspravljavu. I kaže, raspravu su, raspravi su u, u, u dulji osvi. 950 godina traje rasprava. Pa kaže, i dovidaši da nam se desi to čime nam ti prijetiš. Ako istinu govoriš. Dosta te više. Dosta te više. Raspravljalo si. Ajde sada vidimo šta to ti imaš. Ako istinu govoriš. Oni su i nađe bili. A kada neko je nađa uvijek je i nađe. Znači, ima neko, ne uzme povuku. Jednom kradljivac, to nema kaže, ako ukrade jednom, sjećaš, ako ukrade drugi put, nogu. Ako treći put, drugu ruku. Ako četvrti put, nogu. Znači, dobro, ako jednom ukroštu, ima ljudi i vazdaće, kad samo može da uzme pretreljke i ovako ukrati se. Znači, neki ide noga, neki ide glava, on će ukrasti. Zato kaže poslani Salava Selemen, se, on se raspravio sa Nuhom 950 godina. I na sunnjem dana Allah Lješanuće ju pitac, skupiža narod reće je nama dolazi Nuh? Kaj nije ni Nuh, ni niko drugi. Niti je Nuh, niti je ko drugi. Kako Nuh nije bil? Kako Nuh? Lažu petljanja. Nasunji, paz, nije to na Dunjalku, to je nasunji, znači umruo i prošao je on i smrt i kaburski azab, i kabor, i proživljenje, i stoji, i stao prije Allah. Lažu. Kaže, Numa sallam, jesni dostaju, kaže, ti znaš da jesam. Kaže, imaš ti svjednoga, šta kaže, imam? Imam Muhammada i njegov, njegov umet. Imam Muhammada i njegov. Pa će i on nasunjet, da on se raspredat, subhanallah. Zato, Ta što nam kaže, kad, kad neki od budu u traž, da se vrati, Šta bih venika bi se vrátili na zem? Šta bih opet radili? Walau ruddu, li ma' nuhu anhu, inu mila ka' azimun. A kada bih, kaže, mi je njih oni bi nastavili postarom jer oni su lažovje. Jer oni su lažovje. Zato kaže Nuh alaihissalam, nakon svega strega suri kaže, inni maglubun taših. Gospodar moja, kaže, kasunjem rk hadde, dašte pritiš, kaže Nuh alaihissalam, Omer gospodaru, jasno sam pobjeđen, nadladan, pa mi pomozi. Ja sam nadladan, pa mi pomozi. <clears throat> A nakon toga, da ja Nuhu, pa kaži, od tvog naroda Nuhu niko više neće vjerovati, osim onih koji već vjeruju. Osim onih koji već vjeruju, pa pravi lađu po našem naređenju na to na tom mjesto, od toga i i toga. A onda Noahelson kaže: "O moj gospodar, ne omove na zemlji ostaviti ni jednog nevjernika." Neomoje ostaviti na zemlji ni jednog Pa onda kaže, spominje, Nadab kaže: "Nu Allah šalje Nuhu da zasadi drva, da zasadi." Pa eto drva pa tad il ta drveće su rasla 100 godina. A onda Njima, njih poziva, pa mu naređen je naređeno da pravi lađu, pa je 100 godina pravio lađu. Po nekim razmetima kada je spravio četrdeset godina da je pravio lađu. Po kaže od tog drvata koje je on zasadio, dočekao da naraste, pa je pravio lađu od nega sto godina. on su gledali. Na Trbeviću pravi čovjek lađu. Pa naiđe njegov narod, kaže <laughs> ti praviš lađu, a je lađa na trbeviću, ja a čikanis na malo. Kaže zato što se svis nama smijaju, tu mi smo se sama. Ako zađi smije. smije. Naj se, se smije, tako. Naj se smije. Osta tako dalje, je l? Čak, čak prenosi se. Kad da su oni ne znam da se i ali tu na na trebeviću, ne gdje naprdo pravi lažu, ni gdje veze, je li? Ne ho kaže onaj da su dozli. I da su postavili daske, znate kako, kako je bila šuplja na, na brodi, lađa, možda neko ne zna, ne znam, možda neko nije bio. Ja sam bio u Ratnom Bernardci, pa kako to izgleda. Pa kada dolazili, sam narod dolazio, pa je vršio nuždu u lađu. Smijavajući se, jel. Pa je vršio sam onom kada je kaznio i da, da je pogodi nekakva šuba, guba i tako dalje nekako, bolestna, kožna bolest. Pa sumiralo je od toga. Pa je, kaže, jedan, kada je došao u gled, jeli, upao u, ono, dole, ruku, kada je upao, kaže, očistilo se, prošlo ga tabul listu. Pa su on dolazili, iskakali, uzmali to, nosili. Da na kraju, kada je došli, čačkralca, ono, čačkralca, sveđa, sveđa, tako oprao smo, lađu kraja, da bi sebe mazali tim. I mi to. Jeli? Aha. Ono je, našem, kako bi to moglo biti. Neki kažu je to bilo nekog tikova drva, neki kažu da su to bili borove od kojeg je Nuhel Selan napravio. Napravio, ukuran se spominje drvao, spominju se daske i ekser. Spominju se daske i, i ekser. Ali nije dovoljno, mora se prema za to nijim lojem i masama da dijel voda ne bitla se, tako dalje. Oni koji su mora znaju kako se pravi, pravi lađe. Jel' tako? Jel' <kuh> naba spominje ili nema spominje kolika je ta lađa bila. Znači, ako uzmimo da je ta lađa bila, kako vam nabla skaženi, i skažen, danas zna, nema toliko velike lađe. Toliko velike lađe. E, po im nabla se je bila 1200 aršina duga, 600 široka. Znači, to je koliko 600 metara je bila duga, a 150 široka, danas juda, ni jedna nosača, i onda brod nije toliko, toliko velik. Drugi spominjaju i druge, da je bila sam deseta aršina, da je bila 6 aršina, Ima jervade kaže da spominje da je bila duga 2000 aršina, znači kilometarna vila. Duga. Ono oko čega se slažu svi učnaci je da je bila visoka 30 aršina i da je imala tri da imala tri sprata. Na prvom su, na gore su bile nagodne ptice, u sredinom su bili ljudi, a u donjem dijelu lagde su bile pile životinje, pile životinje. Velika aza, tako? Jeste. Pa je Alanešanu naredio, nakon svega ovoga, nakon što je Lađa bila gotova, Alanešanu naredio ukrcaj u nju od svake vrste, svakih zivotina, tako, po jedan, po jedan pa, kaže, i svoju porodicu i oni koji su vjerni s tobom, oni koji povjerovaše. A malo je onih koji su vjerovali, kaže, kaže Lađa Lešanu. Pominje da je prva ptica koja je ušla, papagaj. A zadnja, koja ušla bio je, kaže, magarac, a za njegovu red se držu i blisko i sukrcao sa, sa magarcem. On, spominje se tako broj vjernika koji su povjerovali i ušli sa Nuhom ali Selamu u, u lađu. Neki kaže, to bio samo Nuh, njegova tri sina i četiri, i četiri snahe. To je ukupno koliko? Sedam bez Nuha, jel' tako? Nuha ali Selam. Njegova tri sina i i četiri snahe. Nuhasrama je imao četiri, četiri sina. Kako zvali? Ham, Sam, Jam Jafes. Je li tako? Znači, ham, Sam, Jam i Jafes. Jam je ona isto zove ga u kodenu Kitabja Kenan. I to je ona koji nije povjerovao, koji se utušio, a njegova žena ostala sa Nuhom. Samo Muhammede selam. Isto tako spominje druga broje 10, 1072 80 djelokitaju spominje da je žena Noha alej selam sa njim ušla u lađu, ali da je uništena, da je bila da je umrla nakon nakon potopa. Međutim ispravno je, ako gledamo, a dalje on kaže da su svi potopljeni i Noha alej selam da je mogla lažno da nikog ne ostaje ni vjernika, a njegova žena je bila šta? Nevjernik tako baš ja sam spomenu sura Tahrib je. Tsluto aj znao i no žena bila je, da? E vjernici ataku i da on, on ništa neće čini, nema pomoći na sunjeme. Na sunjeme da. Ali pa kaže da je bilo da je najviše da je bilo 80 e, e vjerni kas su njih koji su nošli, došli sa Nuhmesan. Jelama ja, ja on kaže uzmi od svakih životinja popar i svoju porodicu, i vjernike. Njegove porodice, njegove sinovi, njegove snahe. I kaže i vjer. Pa kažu što znači da je pored nuha, ali sve njegovih sinova, bilo još, bilo još vjernika. Bilo još vjernika, je li tako? Nakon toga, Allah je naređuje tufan, naređuje potop. U sudi kamer Allah kaže pa smo nebeska vrata otvorili pasmane ves kvarat otvorle kaže i učinili da je zemlje probreje voda kada mi kaže gdje su ložni vatra ognišima iz ogništa je vatra onaj voda ključava znači sve, da kažemo sve što, gdje se mogu gdje, gdje, gdje, izvori rijeke i mora sve se to da potopi taltaqal ma bon pa da kaže spoila se voda i zemlje iz i iz nebesa Ja pa kaže Elan Rešanu i mi smo ih svi potopili, misli na nevjernike. I kaže sva zemlja je bila potopljena. Znači ono što, je, ona, što se spominjalo prije, da kaže nema da je nije bilo nijedne doline, niti jednog brda, a da narod nije nasljavao te prostore. Elan Rešanu kaže mi smo ih svi potopili, osim oni koji su sa Nuhom ulađa, a malo ih je bilo. A malo ih je bilo. Zato ima oni koji kažu da nije potopljena, ono si samo taj dio, taj dio Iraka. Ako bi kazali tako, onda ćemo kazati da nije bilo nigdje ni stromnika osim na tom mjestu. A nije tako. A nije tako. Ja Kaže, razumije se i sad i sa iskru da je sva zemlja potopljena. I čak kažu, na bas, Kaže, iznad zemlje, znači, iza najvišeg vrha na zemlje bilo je 15 šina vodi. Najviši vrh je <klu> Kilimanjaro, jel? Ja. Monteverest, 8,4. 8,8,4,8, tako. Znači, 15 šina, okuljno, znači, to je desetak metara iznad. Drugi spomenju da je bilo 80 šina iznad zemlje. Znači, 80 aršina otprilike, znači, 40-50 metara bila voda na cijelu. 50 metara bila voda na cijelu. Na cijeloj zemlji. Zato ako polijete naša dolina po Bosni, i ne samo, da nećemo dalje po Bosni, na dosta mjesta ćete naći, a, da imaju denas dan školjke i halke po brdima. Da je to bilo prije toga, ili dok je potov spadao, pa se pa voda ona polačila, ali na dosta mjesta ćete naći, a, da su postojali tragovi i naše piramide, ako su našli, ako nisu. Onoga... Kako zoji da je Ramzes se, Samirović. Treba podržati one koji bio dole i vidio, a? Ima dosta toga događanja što se što se godi, samo to treba spojiti malo sa islamskom naukom da ljudi se da ljudi ubijedje, al tako. Međutim neko to sprečava i sa strane vjere i sa strani ekonomije tako dalje. Pa znači ima i tu utragola da je tu neko živio. A? imamo, kažu, halke, neđe po brdima gore, ima oko jajca i tako dalje. Znači, halke za brodove, koji danas znam, postoji. To nije bilo šta, to nije bilo plaho dano da bi to istruhla. On, e, pa je se šta nakon toga spuštila voda, jer je ona što nam kaži, e, nakon toga, e, ja kasnije, kaži, 150 dana je traja trajala poplova zemlji, znači 150 dana je uh, laža kružila po, po zemlji, a kaže se da je 40 dana kružila oko Kjabe, na mjestu gdje je Kjaba, da je 40 dana kružila oko Kjabe, i onda se uputila gdje prema? Prema Džudiju. Jer onda je lađa šta on naredio? Zemlja utaje svoju, ible ima eke. Pokupi svoju vodu progutaj je tako a rekli smo nebu prestani kaže ogi oh, da manda se voda povuče znači ono na rijde se voda da se voda povuče al tako ostaje od aleđudi lađa je pristala na đudi lađa je pristala na đudi đudi prema granca prema prema guranovama um, brdanael Ovi kaže da su ne znam čet, šestdeset kojih godina, da, da su odskrili tu lađu i imaju njeni... Ima no, i ja sam nešto gledao. i dana postoji njeni tragovi, da su satelitne nešto smijemili, da turske naočne istraživačke kuće, Atatork i tako dalje, ovi Amerikanci i neki drugi, su istraživali, oni koji nema veze s vjerom da ne bi navijal <coughs> za nekoga, potvrđuju da imaju tragovi ti, jeli, anaj. Jer Ali što ono kaže, mi ćemo je ostaviti kao povuku, kao povuku ljudima. Svim što nema, a, ja sam gledao slike i pratio to jednaš i ova dva, tri dana, nema tašnji podatak koliko od ta iznosi dužine i veličini. Ako bi trebalo se podudari, moralo, moralo bi se podudari sa onim što govorim neabasni. Znači, ne smije biti 100 metara. Jer ali što ono je da a, u, od svake vrste životinje pa koliko treba trebala da primi Koliko, sve što je bilo na Zemlji sve je potopljeno, sve je uništeno, sve je pomrlo. Niko nije ostalo, ni veliko, ni malo, ni životinje. Jesi smo tada je bili dinosaurs pa je potopljen, nije bitno. Nije to bilo primjeni ona godina. <kuh> morala je biti velika lađa, tako morala je biti velika da primila stotine i stotine životinja po par. Je tako? Pa da ovdje je svoj naši tu lađu, tamo manje ne ugnija slike, tako dala, što je najbolji, Naboje zna je to ili ili nije. Alalašanu sklonio je Saksiju i Đuđiju među, sklonio je Đađala, sklonio neke stvar koje mi još ulema nije našla, ni istraživači nisu pronašli gdje je to. Međutim Lađa je kao Lađa ostala i ostao je ne znam faraon koji je Al Alašano rekao da će ga sačuvati. A je, taj faraon je postoji u u, u, u muzeju je, tako. Ako je Lađa postoji, to treba da bude da narod vide to, gleda to, slika, poslali podaci, koko, šta je, tako dalje. Pa se otkrili koje je to drvo, ne bi se nagađalo. Znači, bilo bi ti više podataka da tu ima nešto od, da je to nešto ozbiljnije ili možda nešto ima, mi nismo došli do toga, možda neko, nešto krije. Je tako? E, Ibn Đerun biloži, od njih Nambasa kaže da su ashabi Is.A. Iselama, tražili da i nekoga oživi i sasela mogao šta uzalo učenu pomoć da oživi mrtvog. Ja tako. Pa su tražli asabi da oživi nekoga ko je bio sa nuham ali sela mulati. Pa kaže ot što sa njima na jedno mjesto, pa kaže ovo je dio, ovo je pijeta od hama. Pa je rekao ustani sa Allahom do zonu. Pa je ustao iz zemlji, pa je bio sedi streso sa se prašinom pa kaže jesto tak i umru kadenića nego sa pomisli da je sudnji dan nego sa pomisli da sunji dan kaže ispriči nam događaj o olade pa kaže prvo što je naveo u onom hadisu jeste da kaže ona je bila 1200 godina duga 600 600 široka 600 široka pa spominje ode hadis koji su spomenuli prije da je imala tri sprata da su na prvom bili E, u dozgu ptice, pa ljudi, pa pa životinje. Jel' tako? Spominje 80 i 80. i stvar koje su malo pri spomenuli. Također ono što spominje jeste, e, kaže kako su e, životinje, glavo hoće pojest srnu, ne znam, i tako dalje. Pa kaže, ali šlanovi činio da životinje koje su bile grabljivice, koje su bile zvijeri, da, da, da napravi mi, e, ogradu, koje su pregrađivali između njih i, i životnja koje su one jele, tako. Jer teba, pazi Allah, šan to prvo, e, kako je nuha silam potrpo ti životnje. Znači, nećeš u žirafe, tamo, vamo su, krokodili, vamo su, mačke, cuke, e, lavovi. Treba to ulazite, hajte, dječima, samo ulazite. Zmije. Zmije, kako je to trajalo? Nemamo mi plavo mi. Da li nula se on samo rekao pozdrav životinje uđite uđite al tako treba to pokupiti i strpać na jedno mjesto da niko niko medira i da prođe polikama každa je lađa putala godinu dana da je traju potom godinu dana ne daj šta su jeli ni sile ništa i tako dalje A ne kaže da su ovi ponijeli sasvim vjer da su ponijeli sasvim hranu da hraniti životinje tako već znači sve su morale lađa biti velika i morale je postotala lađa slanu o Gijesa za nuha ali kako je to sve on uspio, Ja tako? Pa kaže, kada sam množio izmet, kada sam množio izmet, kaže, Allah dahnu nuha, da udari, kaže, po repu slona, i da iz njega izađi krmak, krmaća, koji su poeli, jeli taj izmet koji se namnožavu u lađi. Kaže, miše je počeo da grize onaj lađu. Pa kaže, udario je lava, Pa je, kaže iz, njegove, iz iz njegove glave izletio mačak i mačka. Miše sklonio se od od njega. Na čovjeka navodi navodi in džeri, in džeri Hadis. Pa kaže kada je prošlo vrijeme i kada su došli, su došli kaže, noga selam je pustio gavrana. Euh pusture ga slazi da vidi kako je stanje na polju. Pa je gavran našao našao neki leš i ostao tog tamo. tamo. Kada nakog toga pustuje goluba a pa mu se golu vratio. Je tako? Nosio je, šta? Slam. Slamkoj nosio i kaže na maslinu granicu tako dalje. Zato što nas tom prostoru ima pa je se vratio, šta onaj e, prljavi nožnica još uvijek bila voda jel tako. Pa inače je se dana ga ponovo pustio što se nije vratio i znao je da se voda Ispusim. da se voda po ovu klada se voda povuka. Pokažu pa sabi i salim se, na kaže poved nam Hamad našim kućama da nam priča. Kaže ono njegova, njegov eđeli, ono što me Allah što vode, zraka, je isto kao kaže pomirko vraca Allahum, Allahum do zolom. Ovo hadis je hadise slab, ovo hadis je hadise slab, međutim je onaj, ulema izvodi slavi hadisa izvodi ove, ovaj, to su pojedinosti ali koje nama nisu nekad plavo pitne, ali su, ali zanimljive, tako Allah što nam najbolje, najbolje zna kako se to sve, onaj, onda grava. Iako imeni Kesir primjera navodi slab hadist, navodi od Israelijata, a mišljenje tako, ali objasni šta je od Israelijata, objasni šta je od od slab hadist, tako dalje, on to je fino navidi, ali kaže radi pou,ke mi to uzmamo. Primjera, u se kaže e, da je žena Nuhay 7 bila u, u lađ, da je sa njim spašena. I kaže to je suprotno Kur'anu. Jer Allah mu kaže da je uništio srednje vjernike, a ona je bilo nevjernik, tako da kaže nije moguće da ona bude spašena sa Nuhom, Nuhom ali i Sela, je tako? Ovo se desilo na Brdo Djudi, znači znamo danas kažemo gdje je Brdo Djudi, zna se gdje je Lađer, Allah što najbolje zna, to se kada, desilo desetog, desetog muharnana, desilo se desetog muharnana. Imam Ahmed ili Buharija da je poslanicna rekao kad došlo u Medinu je vreje su postavili deset dan. Pa pitao šta je kaže Allah šamno je spasio Musa od deset muharem. Imam Ahmeda ima i kaže deset muharemaje lađa nuha se nam pristala na, na, na brdo džudi. E, međutim, slab hadis. E, I drugi hadis sam spomnio koji je slabi različite da je to dan Uh, da je tu praznih poslanika, pa sve što se dogodilo, dogodilo se na taj, na taj dan, je li tako? Pa kada je taj dan, ko nas ima običaj, ko nas ima običaj desetog dana šure, sad se radi, e, došlo se posti, bila je prva obaza, pa je po, posle sunet, e, kad, kad su došli, već je bila i zaleha hrane istekle, imala su malo pšenci, itd., itd., graha, malo, jedno su oni uspjeli sada, Skupe to sve da napravi čorbu, to bila posiljna hrana koju su napravili na, na lađi. Kod nas ima običaj, međutim, ovo, ovo, ovo nije naš običaj, ovo je novotarija. Kod nas ima običaj da narod skuplja one, te bove, sve što je zdrnasto, pa napravi čorbu, pa se fali, se ja sam napravil 25 vrsta, 35 vrsta, 100 vrsta žetarica, naprav čorbu. Gledajući šta je nuha je selan, međutim ti kaže, ovo nije suneta, ovo je, no? Ovo novotarija. Ovo ima to, ono, znate, to ima takmičine im po Sarajevo, po Bosni, tako dalje, iz, iz ove notarije. Šta begović? <laughs> ispred begove dijela. A, dijela ispred begove tu? Smilo se se notarija. Ako je nam modne Dobro. Nek' svi kaži, ne ne, to ovo je notarija i čovjek treba da se odali od toga. Jer ove ovaj god nekom čvorbu, Maja, moj bacat. Ma ja, ja imaš, odnjadan imaš. Znači, nije to jedino. Kažem, hajde, to je slavadi Adi i si Simništa preneseno od Australijata, pa nije naš sunet, to je sunet, to nije, pa je to tako bilo, pa ćete ljudi reći kad imamo dokaz, pa makar bio slab, makar bio jedništen, imamo nekakav dokaz. Novotarija uvijek ima. Znači, redko novotarija je da i dokaz. Znači, ima novotarija gdje nema dokaz, je li tako? Je li nema? Širk je novotarija. Tako. Za širk nema dokaza. Međutim, imamo notarija gdje imamo dokaz. Ali je slab ili izmišljen. On je, on, znači, notar sebi koristi određeni e, tekst, nešto, kao sebi dokaz, međutim, kad taj dokaz je slab ili izmišljen. U čini slučaja je to šta? Izmišljeno. U čini slučaja šta je izmišljeno, je tako? E, ima Ahmedi, Taveri, Misadi, Trni, tako obilježi hadis, on koji se spominje nuha, ali sedam porodica njegovi sinovi. Znači ono što danas ima svijeta na zemlji, ono što danas ima svijeta na zemlji, potječe sve od tri nuhava sina. Rekli smo da je Kenan ili Jam, šta? Potopljen. Jel tako? Nije spašen. je sam Hami Sam, Ham Jafes. Onoš kaže Jafes. U mevratu ime Jafes. Po Jafes. E, ko imam Ahmeda kaže da su potomci sama, znači se govori ko su potomci ovih naroda. E kad Al-Sanu je Nuhal Selam je zaklut kurban od svih životinja kada je pristojno džudij. I je rekla da neće nakon toga biti više potopa na zemlji. Da neće biti potopa na zemlji. I zaista nakon tog dana nema više, to je bio veliki događaj koji pouka ljudma i od tog dana nema potopa koji zahvati od cijelu cijelu zemlju. I sve ono što danas vodi ljude, znači nikad više nakon toga dana sam narod nije nije uništen, ne, nije uništen. Bili su narodi, nakon svakon toga slažu su poslanice, odražni narodma, uništavan, se drugi narod nije uništavan. Samo taj je sad sam narod uništen. Nakon toga se više nije nije to dogodilo. Tako? Pa od ta tri sina su ovo što danas vidimo od naroda, drugih naroda. Tako? E, od sama, sama vodaju porijeklo Arapi, Perzijanci i Rimljani. Misli smo na Bizatice stare, oni su uh, prvosti bili Grci ovi, pa nakon toga misli smo na ove druge Rimljane. Zato što Rum, Rimljani tako vodaju u stvari jednog od nuhovih sinova od jednog unuka, kome je bilo ime Rum, kome je bilo ime Rum, pa po njemu se dobili ime e mm. Rumil ta Kurimljani. I kada poslanici u njima je, kada poslanici sa vas u njima je dobro, u njima je dobro. Jafez kaže oni hajede ljudi među Turki i Sloveni, I u njima nema dobra. <laughs> Turke i Kinezi tamo jele. E tako se spominuju Kinezi. Pa s toj spomenutno, u hadinstvu nije znači... Turk misli svi ovi koji u Rusi gore, i Rusi koji su i Uzbezikanci, i Čerkezi, tako dalje, svi su so stvari oni turki. Svi su so oni od narodu turk. Ja tako? Zato kada je poslani svala, svećate ličite se boriti proti turka. A to stvari bili ko? Džingiskan, Tatarjev. Tako, pa svi stvari oni se zovu Tur turkom, svi se zovu turkom. I kaže... Oni ga su Kopti Berberi i Crnci. Oni ga su Kopti Berberi Crnci. Crnci kaže se u Rivajtu da je Ham imao odnos sa svojom ženom na brodu. Na lađici dok se plovi. Pagaj nuho proklo je Nuh prokluje, rekao da boda tvoj potomci bil ružnog izgleda i robovi. Da bodna bil ružnog izgleda i i robovi. A on govorat kaže se da je dokinu spavao otklom sa stinom mjesto pa Ham ga ni ti pokrit nego si ga njegova druga braća, pa je im isto onuh rekao da obav potomci bili crni robovi ružnog izgleda. Pa skaraju, zbog toga oni, zbog toga crni, zbog toga crni. <gled> Alah je što nam najbolji, najbolji zna. znači ono što nas vidimo naroda, to je od tri nuhava sina. Ja tako? <gled> Nuha ne se nam. I neukane Abden Shukuren, je tako, bio je, zahval je Allah kaže, postio je Dehran, uvijek je postio osim Ramazanski Kurbanski Bajran. Samo te samo za Bajran, cijelo vrijeme postio, cijelog života. Dok je Daol Veselan postio dana? Damn. Dan Mersiju. Je tako? Znači, Allah ga opisuje kao dobrog, saburnog, roba, zahvalnog koji je mnogo činio Ibadet. Činio je hađ. Neki kaže da je prije potop, pa neki kaže da je činio hađ posle potop. Pa je kaže, poslaniji sam sam nijedno u svakih poslanikih činio Pa kada je bio na hađu, upitao je poslaniji sam sa, sa, na sam koja je ovo dolina. Pa kažu, kažem, ovo je dolina ta i ta. Kaže, ovom, ovom dolinom je prolazio Nuh, Salih, Ibrahim, na mladim djelama i tako dalje znači išli su na išli su na haџ. Pomijez rekli smo da je nu Adema selam sagradio sagradio Kijamb. Pa, Dako uzmelo da je bio potop, biće da je nuha selam prije e, prije potopa učinio učinio Prije potopa učinio učinio haџ. A ovo što najbolje zna, zato što će nakon toga je Salih, jehud i drugi obiljad hađ, znači nakon toga opet neko morao da da zna gdje se nalazi lalni šlanu kuća. I tek nakon toga doće Ibrahimov srednjavom koji će se grad i uzdignuti. Jer tamo možda je samo znalo si gdje se nalazi kamenje, tako da, jer u stvari sad zemlja bila po potoplju. našto znači da što se nije znalo, jer znamo da je Džibrijel srednjavom dao iz brda, iskopao srednji kamenje, dao ga Ibrahim ali nije nikad bilo na to mjestu jer kada je sve se sve, sve potopljeno, nema tako. Kaže da je nuha 27 nakon potopa živio 350 godina. Jer nakon potopa živio 350 godina. Odakle je voliki jeziti na zemlji? Ha? Kaže, ja, odakle je na zemlji? Kaže, ja ho, ruk, tamo ga, vamoga, i nastali jezice. Ona viću ho, ruk, ona tamo ga, vamoga, i kod znači pogoraj ga, ho, ruk, kod bog, tamo ga, va... i tako nastali jezice. Tako nastali jezice. Ne i kažu, kad 07 pristao sa lađom, zato ima mjesto se Nun sezovi. zove, 80. Kad su pristali izašli iz lađe, svaki maj čovjek je govorio različnim jezikom. Pa je Nuham Sela prevodio jednima, drugima šta? šta govori, prevodio i da su tada, da što stvorio jezike. Znači, ali nakon šugan na kadajre? I ta arefa, stvorio je narode, različite jezike, različite... drži na, na različitih kako bi šta? Kako se upoznavali i tako dalje. Pa da, da što je otišao prema istoku, ovaj dole u Afriku, Ham. Ovo je šeo prema, e, prema zapadu, e, Jafes tako dalje, jer su od njega ustvarili narodi Sloveni e, Rimljani, tako rekli smo da su od, od njega. Kako su udaljavili jedno i druga, jezici se šta? širili. A sad, dali li treba mnogo vremena pa da jezik jedan postani, dva brata govoristi jezika se razliši, jedan odšao u, u, u, u Australiju, drugi, ne znam, gore na, na Sibiru. I iz, raz, oni sami zamijenili svoje jezike. Hajde ima jedno 500, 600 jezika na zemlji, 100, tako da Mogli mi kako skontat. Koliko ima začnić jezika? 5.000, je li? Oko 5.000 različitih jezika. Mada ima i mnogi sličnosti. Odakle je toliki jezici. Te belbele, ovo ruku, tamo ga vamo je tako nastavljeno. Mijenimo. E kaže... Mima ja, tu i pretirali se ljudi. Ima jedan jezik, govore je samo dva čoveka. I ja sa sinom, kažem tu, tu, tu. <laughs> ima, još čove, ima još jedan jezik, ne je dva čovek. Tako da se nekad rem, ove statistike pretiraju. Tako, statistika je najveća, no, no, najveća naša. No, no, statistika nikada nije, šta? Tačna. Tačna. Kad čovjek zađu, kako, kako se to navodi, šta radi u statistiji, vidiš da stvari to nije... U mnogu slučaju, 90% može statistika, svaka može prekrišiti. Stam pratili neki dan kako ova statistiku ekonomije u ekonomiji u Bosni, kako porastu. Dovođe nama Japana s Toyota ovdje i prodaje u I prodaje, uzme pare, ovdje sa njom u Japan. I kaže, u Bosni profit, prodaje to jest 100 Toyota, 100 lj. maraka, to je milijon maraka u Bosnii. Nije ostalo pet, pet manke u Bosnii. I na nema kažu kako se povećao profit u osmetacu. I to je statistika za njega. Kažu mi pri krišti to je. Pa ko uzmemo da je e, Nuhal i Selamu došla objava, imao je črti 80 godina. Ostao je se narodnom 950. I živio je nakon potopa 350 godina. Koliko od toga izađe? Matrimarčar... 1980. 1780 1980 godine. Jel'li tako? Znači, 07 je dugo, dugo živio i narod u to vremenu su šta mnogo, mnogo žijeli. Mada živjeli. Mnogo, vjerojatno, oni koji živjeli stanje zato što se spominju generacije koje se smenivali, kod nuha lecela. Svaka je, kaže, drugo je oporučivala da se boje nuha i da ne vjeruju ono što je on što je poziva. Ja tako? Ono što je on, Boziju Allah šno najbolji izna. Mladim škstanu da nasu putnja praipuda, wo dido kaz, da nasa, proti nas, kastatim sallahu jalla, jalla jala. Ujibu Allaho wal islam, wal qur'an wal janna, Ujibu jahafil al iman, terfah raia tāssunna. Ujibu Allaho wal islam, wal qur'an wal janna, Ujibu jahafil al iman, terfah raia